Kepetusgruppen presenterar Alla är John, ett improvisationsrollspel där deltagarna spelar mot varandra, av Michael B. Sullivan. Du behöver väl det. <lacht> ja? Mm. Bliar klart ni på lite snart här säger. Eh. Du vart säga hundra för Då får vi se var vi vaknar i först om man vill väl? Jaha, ni budar väl innan va? Ja, vi budar innan, vi får veta. Jag vet inte. Ja, det var budat. Ja, det är budat. Alla, är du redo? Ja. Ett, två, två. Inte jag. Nej, det beror jag så att jag ska stå om det. Vad är det högst? Min helvete, va? Och T6 här. Du va? Nej, en blank. Va? Va? Va? Det kostade två då. Ja, ah, yeah, de har lagt unna. Nu ska lägga dem här. Okej. Okej. John vaknar. Sittandes i en urskana på en lekplats. Naken. <skratt> och det står 15 barn ungefär och pekar och skriker på någon <skratt> och en att de står och, och då någon ser du ringer någonting, kanske polisen eller Ehm, okej, inte du är coola Ja, hon ställer sig upp och säger Ingen fara! <hör> <hör> <hör> <hör> <Okay>. <hör> jag har en elitgrupp av eh, specialisttester av rutskarnor Ehm, det Det skulle vara någon som Stängde av eh, rutskarnan jag ska bara gå det här lite Och försöka, försöka kläppa ner På rutskarnan så det är inte för det, det är på botten, så Ja, jag är på botten, okay. ja. Jag skrissar mig upp och så. så. Oh, nej, det är en Okej, ja. Uh, ja, jag, jag smyger ju så. Jag bara, befinner mig en lekplats eller McDonalds? Nej, det verkar vara ett dagis. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ah, ja, det är <snittet> Du vet inte vart, men det är, det är Nej, det är jag, jag smyger mot närmsta uh, Utomhus att säga. Ah, ja, ja, uh, och så vidare. Ja, eller vad som helst. Jo, det finns det Jag har Jag jag jag springer. <snittet> ja. Du håller upp ett streck. Ja, vadå det? Nej. Du har inte avstånd, vad som sirener. Nej! Sidan! Det är ju Har någonting hus eller någonting? Ja, det här är mitt bostadsområde. måste bostadsområde, ja. okej. Okay. ser är ju som det finns ett hus som är tomt. Uh, det, det, det är ett flerbosatshus, så det är. Jag ju... uh, har lite villor utan det är. Skapa upp gång? nej! <här> det jobbigt. Uh... Nej, det är väl ju inte. Finns det en någonstans? Jag ska springa i... Ja, det finns. Ja, det är första bästa. Du kom in i ja, en ja. ja. ja. gränd det är lite sop och en container och lite skit. <här> Okej. <Okay. här> ja, Katja. <och> <här> ja, ja. Ehm. Titta ner i en soptunna. Titta ner i en container där. Vad, vad finns det Nej. då? Ja, det är sopsäckar. Och lite gamla ja. lådor. Och plankor. Och... Allmänt skräp, skit, nere i matrester eller nånting? Jo är det, Ja, ja, ja såna Jag hoppar in där och så, så gosar jag ner mig allting. Och så gör jag också samtidigt. Mm, vad mysigt. Jag känner du. Nånting biter dig i, i pungen. Nej, Men är du modig. Ja, ja, jag vet Ja, bra. Det är ju en kan stor. Vad? är en challenge? Ja, det. <här> det <här> <här> <här> är <med> <här> Du kan ju Beats, Tokens som du vill. en automat. Nej, med plus. plus va? Say, plus, plus, plus. Men jag försöker falle. Wim! Fyra nej <dig, aj> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> All right. ja, du, du trampar till och trampar snett och faller ihop i en hög under <laughs> Där gick du nu luktar avfall. En blödande punkt. Naken. Vad skum så. Vafan, jag kudar iväg i motartyrkningsstället. Bort <skratt> från polisen. Ja, ta Ja, du springer gatan ner och du kommer till uh, lite... u <skratt> morgon Du ser... Du ser... Uh... Undviker dig. Nej, det är nu. Nej, det är ja, det är De, så att säga drar sig bort från dig så du möter inte någon direkt. Du är ha tid på morgonen också där. Typ, jag tänker att klockan är nio, kanske. Du kommer till ett rödljus där det står en eh, dam och vänta. Hon får sitt på dig. Men, åh, man, vislöse. Kommer det att bli ju då? Det är ju en liten. det att bli Hon hade inte grönt. Och Det är för hon hade inte grönt. Ja, det Det är Det kommer en brandbil och köle. Jag inte Ja. Ja, var Du... Det gör jag. Sex! Ja, det är Ja, det står här i korsningen. <skratt> <en, skratt> ligger slappstor kvar en dam som är behöver köp. En brandbil bromsar in lite längre. Det är precis här, kvännitar. Du har skrikt. <skratt> det finns det någonstans jag gömma mig börja med. <skratt> det finns eh, lite, lite, lite affärer. Det finns en mataffär och någon slags bensinmack. Fri också. Ja, jag springer på bensin, ja. ja. Du är rånad! Då förestattar den här. Rånad och rättshandlad! Jaha. Du! Du det. Snälla, håll, håll, håll, håll, håll, håll, håll, ja! Rättshandlad! Snälla, ha din toalett. Ja, ja men det då måste du köpa någonting. Måste du köpa någonting? Ja. Åh. Oh, oh. Står det står annan? Ja, det står närmare i för det faktiskt. Ja, det gör det. Jag försöker ta hans eh, plånbok. Okej. Okay. Vad hade man gjort? Sexa Sex. Det måste måste sex. du slå sexa. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. då. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Sex. Tack unge man! Tack, Det är Ja så? Ja! Ja du ser kunna behöva lite plåst kanske du kan göra han att släppa in mig han är ju ta er och du, alla möjliga färger vi <skratt> ja. uh, ger dig en femdollarsedel. dollar oh, tack så mycket, <skratt> hemskt väl, var ja. hon ah, hon tack, tack damen, tack tack eller vad hon nu är jag får nog fyra lite, fuck vi <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, uh, kan bara få sticka emellan här och köpa en uh, minstabletter och så kan jag få använda toaletten kanske uh, mannen som står längst fram det är någon som har rätt stor eller... kille mm. titta och risker på det nej Ja, först. Men någon säger att... Jo, släpp in den goda mannen, han behöver hjälpas någon. Vad fan? att skriva. Nej, det är en det. köl. det är en Nu ser utanför var det sandals runt den här stackars som är förkörd. Och brandmännen här nu uppe om brandvillen. Och nu ser polisbilen som var i förskolan börja komma ut och stanna till. Och sen... Och det finns en ja. bakdörr, en uppenbar där här i butiken på något sätt. Ja, du, det finns ju en dörr in bakom disken som kanske leder <hör> någonstans. Du ser bara dörröppningen. Liksom. <hör> Personalidrymme kanske mår <hör> mm -hmm. det finnas. Mm. Frågan Ja, jag. ni, ni. <hör> ja, jag, ni. Nej, det var inte Ehm. Ja, <går> jag står kvar och väntar tills eventuellt någon kommer in då. Den här mannen längst fram han verkar ta god tid på sig att välja sig elte. Hans favoritmärke i slut. Jättebra. Det är på på. Jag måste väl i marken. någon på det. Ja, ja, någon blir på då. sig i simmaken och kolla lite så här. Men så han den här mannen då klar. Malbå kan se Malbå Ja, ja, jag hade precis nästan sett in mig på prins men då har du rätt. Jag kanske borde fundera i trörelse. Ja. Men han blir inte väl färdig. Välj Malbå för helvete! Ja, det gör han! Ja, det gör han! Ja, det han! Ja, det är klart Malbå! Mm, Där är han. Och så är han klar. Ja, ah, det är det här tappen och så. Oh. <laughs> polisen, polisen är ju på själva bensinstället nu. Kolla bensinpumparna där bakom rummet. Det är här. Nej, alltså. kolla in i butiken. Jag syns inte undan. Vi är bakom en villa så. Okej. Okay. Ah. Ja. Har de typ olja eller någonting? eller någonting där? Nej, de har Vanlig olja, alltså motorolja. Bra, jag tar en flaskor och häller för mig. Jag känner mig trygg, jag sätter mig i och så smogar in mig med, med jag <tryck> Vad helvete i helvete det är nu Ja! Ja. Jo! Ja, så Ja. Ja! Ja! Japp! Ehh... Ja! Japp! Vilket? Det är ju inte så bra vilket! Luktar avfarringsmoder, motståndiga Mackinnehandeln siktar på dig med tagligbär och du... Och det kommer inte att Det är alltså en steamband. Det är en målja. Det är inte. Det är inte allt. Ja nej, det är inte så mycket. Jag var inte. Jag var inte nära det. Nej, jag var inte snygg. Nej, jag Här. Nej, jag vet inte vad. Nu ska jag ha den där barnen muntmat längre. Så god. Okej. Okay. Nu ska vi ha trevligt, säger den här polisen. har en lagerlokal där det står någon stor tjock eh, latinoamerikan någon slag i en dörr tillbaka och tillbaka lutar och röker lite nonchalant och de, eh, <hör> <hör> polisen går fram och pratar med han rör sig sitter kvar i bilen och sen kommer han tillbaka och tar ut ur bilen och tar i sin handtängsel och knuppar framåt mot eh, den här stora mexikanen och säger eh, syns Precis en vecka. Och så åker polisen in i bilen och kör iväg. Då är frågan. Den här personen börjar prata med dig lite grann. Okej. Okay. Kan du spanska? Nej. Nej. <laughs> du, att han är skit. Jag kan slåsta det. Jag försöker lära mig på få spanska. Nej, nej. Han märker att vi inte förstår vad han säger. Och så skrattar han. Och sen ser han att han har fram en liten pistol och så pekar han att du ska gå in i den här lagolokalen. Okej! Du har bakom mig när går in eller? Ja, han går bakom mig. Och du kommer in, det är en stor det är lådor och grejer och någon slags pingisbord. Ja, det är och, och det. Är och du ser att det är lite folk där i pingisbordet, det står eh, Och han tvingar in dig, han puttar på dig och så det hamnar liksom, det är en cirkel av folk. Eh, och du hamnar, du täcker liksom till en lucka så att cirkeln är komplett. Sen kom en annan latinamerikan ut med en massa pingisrack. Äh. Nej, nej. <skratt> <tryck> mm. <tryck> <tryck> och äh, det är olika, det är en liten pojke och det är någon annan latinamerikan också som står i den här cirkeln med varsitt rack. Det är på unga killar, det är en tjej, en gammal dubbe. <tryck> <tryck> <tryck> Okej. <Okay. tryck> och det är killen börjar äh, söva upp och slå och den andra står tillbaka så börjar de spika runt. Vad det inte. Ja, har det. Det var det för fail Det var tredje fejlen. Så Så. Ja. Så. ja, inte finglar ni närheten. <laughs> inte. Och du noterar att det kommer fler och ska äta kex. Så det är som att varje gång någon blir utslagen så får de äta kex. Mm. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag tar min lotterierett och gullit då. Vad mer kan jag göra? Och titta <laughs> efter festerbätt. <laughs> Nej, inte, inte kläder eller så. Är fortfarande naken. Ja. <laughs> Okej, det här klär i närheten. Ja, det är ju fortfarande. Ja, det vet ju inte. Det är ju lite lådor skit in i laghuset, är det ju. Mm. Ja, vi försöker gå förbi där och smittar förbi och jag kan gå och titta ner. Ja, det är ju sånt här. Vad fan hade du klubbat? Vad har du klubbat? Du klubbade ungen eller? Den lilla eller stora? Bara två. Ah. Det verkar vara hammare. I <här> <här> den här lådan heter hammare. Hammare? Mm. mm. Man var hammare, det var ja, hammare, det var en helt jätteliverande hammare innan då Åh, <coughs> oh, vad bra, eh. det Är det något så att se om jag tar en hammare? Nej, det är inte om jag är skjult upptagna med och ja, Om jag tar en, en hammare? ...vist att börja kex Ja, Jag har fått med ping, ping, pingstacket också antar Nej, det har du slämmat ifrån Ja, det kan jag slämmat ifrån Ja, jag har en, <här> en hammare Ja, <här> Och, ja men jag fortsätter att frissa andra ställer så här och frissa uppenbara lite så här dull, så att man kan ta lite obemärk och bo in i. Förutom utgången? Ja. Ja det finns ju en liten som slags kontorsrum det finns en dörr in till. Och så jag ju vägen lite upp. Ja du, det är ju ingen som bryr sig om dig, det verkar det som någon. Nej, äh, ja, det är ja, och det är ett kontor, det är ett skrivbord där och någon gammal dator, lite pärmar och... Det är som toalett eller Hehehehe Det är ju ut genom alla lådorna, oh, det är ju såhär Åh, det finns något tur här det är ju såhär Genom ge, To-sit-lappar så mycket grejer alltså Penna och Klärgård Hehehehe <zugluft> Mm, ja nej, nej du, det, man, jag Mm, inga öppenbara kläder eller nånting där till och sådär Nej, du hittar en keps Jag tar på mig den Ja, hehehehe vi ut igen? Det är en Buffalo Seibus keps Åh oh. Så <laughs> sen går jag ut, och sen så går jag, Ja nej nej. Nu går vi ut från lokalen. Ehm, ja, eh, men jag går nog runt den här ringen för och försöker plocka någonting ur någon ficka där. Jaha, om det finns, om det Ja, de verkar vara rätt disträd, så de är upptagna med att spela ping. Så ser de allmänt glada lite för att ping. Ja, är eh, den de unge pojken som tycker att det är rätt roligt. <laughs> Gubben, är att han tycker inte <snar> alls att det här är roligt. Han han, han lider, fast han har greppat upp typ han i, i korset. Nu <laughs> <laughs> ja. jag ska plocka upp någonting ifrån honom. Ja, det ja, är En plånbok också. Ja, du tar gubbens plånbok, eller? Ja, ja val för dig egentligen. Jag håller Ja, du tar hans plånbok. Han heter Eggar, det är ju det. Ja, okej. Okay. han har pengar. Han har pengar. Han har 50 dollar. Okej. Okay. Och ett kökkort. Och ett kökkort. Mm. Och ett litkort. Okej. Okay. Ehm. Ja, Nej, När du är ute så alltså stoppar du upp dig under kepsen och sen så går jag ut. Ja. Mm. Släng på. Du börjar det accessor. Och så går det ut. Du kommer ut i ett industrin. Ha? Det är inte en käft. <laughs> och okay. Du hör ljudet i det, lite smullrande och lite industriella ljud. Men du ser Det är en bil eller någonting där. Ja. här ner på den här, det så med såna stora laglokaler. Jag springer ner mot den. Du ser en sån här pick längre mot Ja, jag springer ner mot den. Titt in det. Titt in Är det är någon mm. i den? Nej, Nej. Mm. inget det. är in i det. Du ser på skor. Åh, mm. skor öppna då. Du ser arbetartoy Ja, jag, det de här, men tog, ja. På här då. Ja, ja. Mm -hmm. e sen tittar jag i hansverket. Ja, nu mm. sitter vi en påtidning. Mm. <laughs> jag låter det ligga där. E ser man omkring, finns det andra byggnader runt omkring jag kan gå in i? Ja, det kan du ju testa. Det är ju stora lagolokaler med små dörrar. <laughs> små dörrar? Ja, ja. ja. Det är vissa har sådana här stora jättedörrar som man kanske kör stora maskiner in och ut Okej. Okay. <skratt> <skratt> Men vill jag ta någon där det finns en liten dörr som man skulle kunna tänka att står så här, personal eller någonting på? Aha, ja, ja... Ja det finns ju, ja... Det finns ju en som skulle kunna vara någon sån. Det ser lite... ...välanvänd ut. Va? Jag går dit. och du öppna? Eh, ja. Ja, det går inte. Nej! Förlåt. Nej! Kan jag försöka öppna kanske? Ja. Jag, jag, jag slår hårt med hamnar. <skratt> Nej, du eh, missar. Åh, oh, du slår. <skratt> och så drar du i dörren. Ah, så det låter som in i helvete. <skratt> det är sån här är ju något sådär plåt och schabrak. Mm, okej. Okay. Och du hör, ah, jag röster dig nu. Och de som skriker, vad fan är det? Ah, nu då? <skratt> jag springer, <skratt> jag springer till i bilen. Ja, det står på. Ja, hoppa in. Ja, ja äh, finns nycklarna i... Någon kommer ut ur dörren, du söker öppna och... Jag så länge man på golvet. Du ligger där. Efter ett tag så börjar det bli lite Ja. <laughs> <Somnar jag. laughs> äh, var det fyra eller över? Jag ja, jag tror 50 nog 50-50. Nej, du är vaken. <hör> Okej. Okay. Jag kikar upp lite försiktigt så Nej, det är... Ingen där just nu. Finns bilnycklan uppe i, i solskylet? Slår den? Vad det för eller? Ja. Nja. No. Sexar Nej, det. Nej. Nej men det ja, gör <skratt> uh, uh, uh, Nej men jag hoppar ut och börjar springa vidare. Uh, Jockar vidare längs. Mm. Ja, ungefär som motorolja eller någonting. En dunk motorolja i bilen. Nej. Det gör det. inte. Nej. Tack. Det är ett få saker på den här fickan. Tack. Då springer vi vidare. Ja. Och så springer vi till nästa bästa andra lokal. Och knackar på en dörr. Ja. Den öppnas. Mm. Där står en liten arg tant. Ursäkta mig då. Men berättar du att du så åkat ut för... Ja, Ja, jag vet. Ja, men... Hallå? Snälla, kan... Jag behöver kläder! Mm. Obe, oh, hämta bröstar! <här> Vad <här> <här> jag springer! Vi att du hade för att vi förra någon vapenlåg. är inte min jävla. <här> <här> jag springer vidare. Ja, <här> jag vet En stor jävla jullasta står längs vägen i dengifrån. En stor <håll> Mm, Då går vi vid en och klä sig Ja, ehm, jag smyggde runt på andra sidan, där jag kände att han ser mig. På andra sidan? Ja, han står på hjulastan, han står på ett ställe och har klivit huvudet ja, vid ena sidan. Typ på andra ja. sidan. Ja, ja ok. Mm. Mm. <coughs> Sen letar jag reda på en hydralikslang. Ja, står. Ja. Tre, nej. Du vet inte fan vilken som är vilken. Nej, fan. Det var en tredje va? Ja, det var en tredje. Buda! Ja. Jo. Ja. Nu ja. <skratt> skulle du ha det. Varför ja. förlorar om man dyka med va? Ja. ja. Nej, inte om Nej, jag jag bara om man vinner Bara om vinner Bara om vinner så, så förlorar låra Ja, det mm. ja, Det kan mycket väl vara så. Okay. Ja. Jag låt upp naken. Nej, du har utom skor. Du har skor och keps. Keps. Och inspåren med en massa äckel. Ja. Vi är ju Ja, ja. I Ja. Va? Ja. Och det luktar apa och det blödet från pucken. Vad? Äh! Är det Är det här? Vad är det här? var det ju det här är Jag bara tittar med Vad är det? Fan, det har du det har du lite ur lavlokalen eller något? Hur... Nej, det är en ju därstånd ser kläder där Det är hjälp gör Ja, han är det. Nej, skit jag i Ja, det är jag Så är du. så har är du vad är en helvete på en annan Vad har du skönt då? Det är en stor gubbe det här ambulans. Nej, nej, nej, ja. nej det är bland är ju mm. Jo, jo, jo, är du... men jag behöver inte kläva de här kläderna. Nej, nej, nej, jag har en jobb på mig. Jo, ja, ja, jag jobbar alltså, han har hammar i handen <skratt> också. Ja, det är lugnt. Jag har varit i här, Jag du. Okej. Just här kan jag Nej, han är i yrkesverksam ålder. Skit. Ja, jag ser vi Där jag inte jag kan ringa där Nej, det är lugnt, jag mig Fan vad som du? det Det är en ljävla krig Ja, jag har glömt jag går på lite dörrar, säger jag Jag har någon som Ja, det är en annan du än på upp. Ja, upp Ja, du då sitter jag igen det är det någon sån här solverkstad? Okej, finns så här. sån här arbetområde?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 När han såg att det färdigt då och att den hände <går> <Jävla kubbe. går> han också, då kunde du lägga honom på dig kläck. Känner det är så roligt att ha till dig? Nej! Vad har du gjort? Han har du gjort? du Vad har du gjort? Vad det ner i golvet. <gör> <gör> <gör> <gör> <Ja. gör> Aj! Och så hände jag upp. Förlåt! Vad gör du? Räcker du inte med att jag hade rådat om mina kläder? Nu ska du inte om den där gubben! Du så hände dig? Ja Jo jag snackade ju värdigt i alla fall! Ja. Nej. Nej, du... ja, du blev ju från... <gör> <gör> Nej, det, det, jag är ingen ambulans Nej, det är där Har man jävla Ja, det har vi. Ja tack, visa mig den. Var... Du dum. Det, det är omklädningsrummet har vi. Perfekt så Nej, då... det är lugnt. Jag ska bara ta mig hem här. Ja, så jag går in och så duschar jag. Ja, <laughs> okej. Okay. Det är en dubb där. Perfekt Och sen tar jag en och roll och någon som är i storväg. Inte alls för lite. Mm. Mm. Som, ja, ja, jag har att här nu. Ja. Du befläckade blod här. Ja, vi, så bara, ja, ja jag slår in eh, biangst, så heter nu Ivar. <här> och sen kom ut igen så, så. Ja, med ambulans och personal i rummet. Där Nej, ja. han, behöver nog lite vård. <här> ja, tack, så ser jag balansen. Kan jag få lite hjälp? <skratt> <skratt> jag vad jävligt ont i näsan! Och i punkten! <skratt> ja, jo, bara följ med här. Ja, tack, tack. Men jag blir med då. <skratt> ja, du noterar att det är, det är inte den vanliga ambulansen. <skratt> <skratt> ja, Ja, ja. Jo, för är det är ju bara... för det Annars kommer att bli så bra. Nej, nej, nej! Jag har hårt alla handman. Det blir inget... Ja, ja, det det ringer ju ingen... Så. Nej! Ring, ring, ring. Ja. Alltså, men, jag försöker inte ta minisklammer. Mm. Va? Ja. Ja. Och du vet inte vem som har dem. Nej, alltså, jag försöker inte vara lite fingerfärdig. Där ja, den. Nej, det hur ju det på. Ja, du kan faktiskt uh, fingra upp uh, ett par ja? Jag <dar lingerie> märker det, men han står ändå så säger bara, ja, men ska är... Nej, na, na, nej, nej, det är det, det, det är lugnt. Ja, lyset för helvetet. Nej, men... Äh, ja, vad heter du det en gång sen, men komma iväg. det att bil? Nej. Nej, det Nej, så får vi börja nu. Vi jobbar ju med en kyl med och sen ser vi att jag lyckas slå iväg. Nej! Vi jobbar ja. iväg! Vi Det. fått går i backen och helvete. ja. jag backar. Helvetet! Det stämmer är det? Vad är det? det? Vad Gubben är. är det. du. är Nej. Ja, ja. Så så ska du kasta nå. Ja, ja. Så ska du kasta Men det lyckats byta, så du ska. Då du lyckas till. Ja, du du får du lika sant. Ja, han har sin herre, Vad ficket nu du pratar inte så Det jag. Ja, ja, ja. Nu du där kunde bara prägningen mot hamnen, eller för Ja, Jag har så så ja, Jag kyssar dig. Ja, jag får bästa känd. Det Ja, det finns mellan de här hangararna som nu blir större och skikigare. Kom in i grejen där där så står det på par killar. De står som verkar vara någon slags utbyte eller något slags. Okej. Okay. De får sy på dig. Han inte Jag gör det där, de tar fingrar efter de har någonting bakom ryggen så. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Det är någonting, jag får bara se att ordna. Kommer jag förbi? Ja, det är en gräns, det tar stort. Jag är en ordfällskrän, menar jag? Ja, vad fan här skulle jag ju inte göra i mig? Nej, jag göra i mig? Ja, jag får bara gå. Nej, men är det göra Åh, så är det inte han polis. Nej, de kommer snart så passar jag som fann. Ja, de äter mig de jävlarna. Ja, slå om du lyckas. Jag är inte Du började börja bli lite mindre och lite, lite, lite, lite öppnare och mer sådana här... Du, du, du ser, ser pirer och båtar och skepp, hangarpartig. Okej. Okay. Du ser till och med sådana här små eh, rustika restauranger och... Eh, Okej. Okay. ...pubbar och arbetarfik och... Ja men ja, går ner där, det är fint. Och köpa ner en annan i fickan. Jaha. Vi springer den nu. Åh, oh, han går, går ner I oh, ja. där. Jammer. Ja, han är ju dubbar och det är ju dubbar. Valsrig pub. då vad har det här med Gå in, första bästa pub. Det är gamla ankare, tittar du in på. Ja, det är. Ja, det sitter lite. Stannar där inne. Det är gamla sjöbusar, sitter och muttlar över öden. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, titta in. Ser jag någon? Ja, ser någon gammal sjökapten sitter där och pipa. Förbandades jävla, säger han. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jag ja. Ja. Rö ja. ja. Ja, typ. ja. du en rumsituation. Det är en mycket snygg rumsituation. Det var Ja, Du är då där i en rosa Kommer du att vara på en sjömans tub och har precis slagit hatten av en gammal sjöbox som sitter här och skulle njuta av det? Eller han sitter upp på det och säger vad? Han ah, gör du? Får man inte sitta och njuta av en gammal blastgölen utan att det kommer någon JÄVLA Så behandla, han bara Rätt upp sig själv men, så så jag så, jag, så, och så här Jag vill bara visa att just den här hatten Har en viss förmåga lyfta Lite häftigt så Vi vill inte jag, jag skulle rekommendera faktiskt En, en annan hand En annan tillverkare <skratt> <skratt> Ja, innan omrättning <skratt> eller Jag fattar att det var biljetet Okej, och det ju för om just det här hände när du är ute på havet. Och du förlorar din, din nyköpta dyrhatt. Den är inte ni. Den har gått i arm. Generationen väldigt... han han i har gått med mig. har du han har en kniv Jag tror att bättre. Men, men, men, men, men, jag har pengar. Vad skulle du säga om? en kanske? Det är 50 då <skrater> det är ingenting han gör det är ju precis hur jag har släggt det här. Som jag, jag. har? 50 dollar. Jag tror det. Jag <skrater> har inte räknat det. Ja, men det blir det är precis lagom för biljetten. Hem? <hums> Hem? Hem? Det är bara det. Men jag kommer inte ut. Ja, han tar dollar sen och tolkar upp sin hat och sätter sig igen nu och bucklar. Men vad <Labdar roman. skrater> <skrater> han dollar till. Han stoppar den i någon sån här ficka innan för sin slipackarv. Jaha, okej, okej. Vad tänker du titta så här på på Laura Gordon? Det är ju tänt det. Du Det ju fem dåna serie. du fick av tanten? Just det, just det. Ja? Ja? Vad hårt. jag för. Ja, det ja, det är inte lite konsistensfel. Nej. En öl kan du få? Inte. Nej. Ser vi inte mat här? Nej. Det gör vi inte. Inte snäpp. Ja, jordnötter. Jag behöver faktiskt bli lite hunge. Skulle det få en öl och lite jordnötter? Ja. Tack så mycket. det blir 4,99. <hör> Åh, oh! vilken tur att jag, jag hade fem då! Så du får in en, en glasgöl och en, en sån här plastmug med jordbotten. Hur mm. sa han här? Inne. Jag tror att de sjöbusar som, som sitter och mottlöver sin öl så ser du på andra, lite yngre sjömän som sitter vid ett annat bord Och de, de, de verkar vara inbegripliga i någon helt diskussion om kännedeskådespelarna. Okej. Okay. Jag sträker och sen så sveper den lite fort och sen så går jag in till täran, tror jag. Eh, innan här båsen, så är det säkert, men finns det någon mack eller någonting här runt omkring? Mack? Nej, ja det finns ju en båtmack, gör ju. Och det har de olja, antar jag? Ja, det kan, det finns ju. Mm, helt <här> bra. <här> <här> Tack så mycket! Ehm, <här> <här> <här> det en eh, annan här ute? Mm, som, någon person? Ja, det går lite, så här som jobbar i handen, den går ju förbi såhär mm. gummar och, och rollen <skratt> hjälmar och... Jag går och så råkar jag stötta ihop med honom och försöker... Och du känner den på? där ölen, den var nog Den var nog lite jäst. Oh, för nu börjar jag riktigt ont i magen. <skratt> Men innan är det tar han tar en hand så försöker jag knicka någon pengar. Ja, jag. Ja, ja. Jag tar en språnbok. Jag tar ut det här var en, det här var en fin boy. <skratt> <skratt> det här var en riktigt väl, han hade nog fått lön precis. Åh, oh, du. 500 dollar. Åh, oh, fy vad var mm. Jag slänger på boken och håller pengarna. Vad stoppar du Det då? Erika. Ja. För håller Ja. Så går jag vidare. Ehh, uh, det, det är en fin dag nere i hamnen din, din magisk skriker. <skratt> Toalett. Ja, eller den, ja, ja. någonting. Ja, Ser jag den här båtaffären, eller vad den nu är? Ja, nah, det är en det är sådär mack ute på en pil. Aha, okej. Kan jag fråga kanske, fram, kanske, men det finns... du ser det inte? Nej, ah, okej, okay. okay. Jag är den första bästa personen. Ursäkta mig, ähm, mm. äh, finns det någon toalett någonstans? Äh, ja, du, du, på båtarna finns du kanske. Och ah. har ju ibland pubbarna. Ja. Det ja, var precis på en till som ni är närheten efter. Ja, det finns ju en till där borta. Ruttna seglet. Ruttna seglet. Fast det här jag inte om skulle gå på Toa, sa han, Och tittar lite så här, misstämt han upp i himlen. Men han är där. upp i himlen. Får tittar det där? Nej, det är himlen. Ja, jag har frågat honom alltså. Fan, han är kallost. Ja, Tack så mycket! Hej då! Nej, jag sattar på att på den här macken där ute. får du fråga dig så. Ja, jag får fråga dig så. men där Ja, säger han, men du har ju ingen bort. Ja. Ja. Men då säljer vi väl annat till båtar där? Ja. Fast ah. du måste jag ha båt för att ta dig dit. Jaha. Så jag kan inte. Det var inte så att man kan gå ut till det här igen. Jo, du kan gå ut på piren men du kommer inte på macken utan båt. Hej. Har du? En båt? Ja, jag. Kan du köra mig? Dit? Ja, egentligen så har jag väl inte tid, men. Jo, ja, men. oj! Här kommer en massa pengar! <går> ja, är klart jag kan köra det. Det tar inte så lång tid, för mig. Nej, klokt. Vad hon säger, jag, det jag spelar ju kväll. Gör de? Ja, ja. Det vet inte jag har bara fått den här. Eh, men sann. Ja, ja, har ja, jag. Ja. Det... Jag gick in i några affärer och sa, här tar den här! <går> ja, jag, men alltså, det är en gammal modell bytt märk Ja, vad alltså. Ja, det där fick du en gratis, är det ju kanske inte så. Jag... Nej, nej. Nä, det är min båda. Ja, då, och, då, och, då. Och, och. ja då, då är vi kört. Uh, det kommer gå fort det här, säger han. Får fort? Uh, ja, ja, ja. Säger han och tar på sig en ögonlapp. Ops, arr. med mig men vad är det här på typ båt egentligen? Det är ett rådbrott, ser du nu. <skratt> <skratt> mm. Oj, du måste vara väldigt stark. Alltså? Ja, <skratt> ja, eftersom det kommer gå fort, sa du. Ja, ja. Får jag pengarna? <skratt> ja, du har ju fått pengarna. Ja, utom i båt. <skratt> Va? Utom i båt. Jag får de samma i huvudet? Varför slår hon? Ja! <skratt> Det skrev han en hammare i huset på Den i skallen och han tvärdrör och faller ihop. Vad är count? Three? Han faller i vattnet. Han trillar, faller ihop och sen trillar han över kanten. Nu står du i en Och du hör någonstans bakom och vi bara... Allt du fort! Ja, ja, det är han, Långt bort var det. Ja, långt bort ja. Ehm... En e-skatt. <laughs> det är på den här jävla Nej, det är inte olja. Det är förtjära någonstans kanske. Inte i båten, kanske. Nej, men jag tittar upp på Pian eller på... Det verkar vara någon slags till varje båtplats. Det verkar vara någon slags... Uh... Boards. Ja. Box, ja. Öppna boxen. Nej, det är låst. Jag så sen, det är låst Ja, okay. Nej. Åh, <laughs> då är det ut. Det är en premisslyckare. Du har redan brönt premisslyckare. Eller är det ett paragong du menar? Nej, nej, nej. Okej. Ja. Ja, så ska jag i det distans kan du se, ett partikeln kommer springande mot dig. land där du vill ha de här två som kommer att spela med en livboj. Har du några fler båtar i EU? Ja, här är många eko och mindre motorbåtar. Uh, hur långt borta var de som kom mot Det tar nog en, en, en, en halv minut, minut för dem att komma fram, tror <skrätts> <skrätts> <skrätts> du. Uh, jag kastar dig i hattnet och uh, det är bara bakom en av båten som ni har en stor Är Men du simmar. Ja, <håll> <håll> du har i vattnet och inte... Åh, <håll> <håll> oh <dang. håll> <No>, vi provar. <kommer. håll> två, har inte simmar. är en Okej, du snabbare fast för livet, det har jag. På ett halv minut sedan de längst halv minut i ditt liv, då de här två fram. Har de på ropar hopparna och de kastar i bojen och åt på, på dig? <skratt> <skratt> <skratt> så du får ett jättesmält i huvudet och har nu ett ringande i öronen. Och eh, hiva upp dig mot land <följ> Ja, och, eh, tack så mycket och, eh, <följ> <följ> att, Det var Väldigt. Jag tror de lägger filtar på dig Och eh, eh, Ja, för att, de försöker Kolla så att du är okej okay Och de lyder upp ett andra ur vattnet Och noterar Oj <följ> Är <skratt> Nej, det är en som är vid dig och en som är i vattnet för den andra. Um, mm. uh, jag försöker pulta in jag in under <skratt> Ja, han har inte riktigt druckit på upp uppmärksamheten mot dig utan han står inte så här. Så... Han faller i, han lös... Ja nu, han slår i ekan. Ehm... Kraska till. Och springer du. I Ja, Och du hör bakom dig med bara Stoppa honom! Men det är ingen ingen för dig, utan det verkar vara fri pir. Nu har vi råterat uppe på en av de här större båtarna så har folk stått lite och tittat överrekt. De har sett alltihop och det hoppar jag springa. Det är jävla livet uppe på båten. Springa i de tygda. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är inte lägre trädignation här längst ut i, i hamnen. Uh, nu är mellan två hus i en liten <skratt> <skratt> det ringer i huvudet på dig och du, du, du har svårt liksom att fokusera blicken riktigt och du, näsan är krossad och <skratt> du får fortfarande ont i pungen. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nåter det som om folk kommer att springa in eller något Ja de har ju sett att du är lite och så du hör röster och så. att jag, jag, jag, jag gör mig här då. Fick nånting att för... Kan du försöka klätta upp på stegen steg på taket eller så kan du försöka ta in dina bakdörrarna. Du provar om den och Den är öppen. Nej, mm. ah, jag kunde alldeles springa in. Eller smygga in, exakt. Det här huset verkar... Det är ett litet hus. Okej. Okay. Verkar eh, övergivet. Det var ingen här i alla fall och det ser inte ut att användas på ganska länge. Jag hittar något. Jag stänger dörren och reserar nåt istället att gymmen är på. Det finns ett så litet sådor men säng. I är under Där hittar du en spindel. Martin 2! <skratt> spindeln tittar vi på dig. Nej, jag är inte med dig nu, Martin 2! Nu jag utanför fönstret. Jag tycker spindeln. Ingen tar fram sött kompé. Och signalerar <här> att <här> det var för Det är uppe på Vi har också springit förbi utanför. Efter ett tag så blir lite lugnare. Och du behöver lite. Vi sitter ute så... Det går tio minuter. Var det så länge? Okay. Ja, det är i fortgärdtid. Okej. Jomssommdag. Det där. Ja, det det. Hur var det alls sånn? De fick inte bägge huvudparadu när en först. En först. Ja, okay. Men nu kommer jag inte ihåg, men han skulle vakna på samma ställe va? Ja. Jens. Ja. Det Nej. du. Ja, du vaknar. Nej. är ju under en säng. Jag slår huvudet i sängen då. slår in när jag <gör> <gör> Du skriker ut i smärta. <gör> en av trösten är att din huvudvärk nu är lite lättare. Det <gör> <gör> <gör> i <näta> näsan. Det är <gör> inget Ja, det ringer på. <gör> jag där ut ur Det är blod i <gör> sängen när du har legat. På din fina gåsa. Det är grunröd. Finns oh, oh, oh, det finns några andra kläder? Nej, det här huset verkar... Det finns ingen madrass eller så. Är Nej, det är väldigt ditt <här> sådär. Hur låter jag så hängde du Det en säng och Du kunde lika gärna stått i törren och på ögonen och, och, och, och, och säga <skratt> Ja, <ser> det är inte det! <skratt> stått i <med> min lampa på <skratt> <höra>. <skratt> Och rirat hade ja. på huvudet i en handduk Du står där, jag har smyg ut Är mycket <skratt> uh, mycket tråd? I, uh, jag, vet. jag vet inte var det kommer att kom, men jag tror att bakdörren är absolut i det Ja, du noterar att det kan vara en och smyg ut Och det är en eh, tom, liten, mörk, eh, gräm mellan två hus Åh, oh! du en kammerhus? Nej, nej! Då drar de ut mot eeeh... då, ja. och kikar ut där, det, mm. ja, det är jävla ni borta, det är vipiren. Och du ser en ambulans igen, och så är det är det på rummet. Det är en folksamling, och det är jävla uppståndelse. Mm. Ehm... Mm. Om man kan gå på alla hållet, vad kommer jag då? Alltså motsatt riktning från Pia. Då kommer mm. du mot uh, industriområdet igen. Det låter som en utmärkt idé. Jag har gått. Lugn och uh, Nu mm. mm. mm. uh, är det som tittar på det lite så här. Ja, på varför? idag. Så går jag vidare. Uh, ja, jag Noterar uh, att uh, bussontag. Ja, uh, jag tittar på tabellen. Kommer en buss nåt? Ja, är du bara på att läsa tabellen. Mm. Nej. <tryck> <tryck> nej! Nej, nej. <f otro> jag får inte ordet! Jag får! Men jag kan få ja, <tryck> att det kommer någon om en kvart. Det är lite där Är <tryck> <biter igen>, okay. <tryck> <tryck> <tryck> oh, <har> det lite igen, okej. Nej, Hallå gott. vi står där. Du vi på så plats så jävla onta. Pisser! Vi är här Åh Åh åh. Titta på det. Ja, det, det, det är ett jävla liv där borta är VIP-en så. ambulans, polis. Bans, man, en är för komma ihåg det. jag puttet upp puttet Ja fortsätter kör ner det är lagligt faro på i Nej jag cyklar om det backar i den här Nej, Ah det är ju bakom runt upp så är det finns en järnvägsräls som så, så där där. Ja då går jag ett par meter från den och kan vara slut. Ja, <skratt> <skratt> Det följer det igen Ja, helt enkelt upp mot våra två stan, om jag ser hus. Ja, längre bort i diset ser du den Ja, jag går åt det hållet På, Har På sett sätt har skilt ändå vet man han är. Nej, nej. <skratt> jag går åt det hållet där, helt enkelt. Du har ett plinglingling lite längre fram. Okej, jag sitter. Jo, <skratt> det är lite tågt. Ja, går jag av... Så man ska man stå här <skratt> men kommer glidande. Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! bara Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! jag Nej! Nej! Nej! Nej! på. <skratt> Första bästa. Första bästa bästa Nej! Ja, du springer med två laglokaler och du flyger skit bakom dig och du rökmorgon och du... är en stor jävla explosion, känner du, och sen flyger du upp skit... Okej. Axioskväll. Axioskväll. Ja, jag flyger. Och landar på en pick-up-slag. <skratt> <skratt> han Okej. Okay. Han hade spik på sin pick-up. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, ja, han, han han han han är i partiborg. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du lever. Ja, och ni har det ju inte, ont. du hör ju tåget som spårar bara skapa kaos och förintelse där borta där du stänger på. Mm. Men nu du <laughs> <laughs> och är ja, du har, i ja. har du stått till näsan länge. Nej, jag vet inte någon annan har varit så med den här har en har du en en en aj-man som står blänget på dig. <här> det. Vad gör du med min spik? De det ju att vara troligt på. Ja, men vad fan? Vad har det med min spik att göra? Vad <här> med min spik? De <här> ger mig upp på gubben. Vad får du göra? I didn't. ut ur näsa och huvudringen och neblodad men keps på en par skor också. Ja, jag eh, trasslar mig rutt där. Folk går på andra sidan gatan. <laughs> du du hör sirener igen. Och bara titta vi är kring. en polisbil. Ja. Ja. En, en annan nej, lampa polis. En annan polisbil. Kör upp såhär bredvid dig och ställa dig lite framför dig och kliva ut en polis där de är två men en kliv ut mm. hur var det här? det vet jag inte behöver du hjälp? jag åkte på ett tåg och sen minns jag inte mer nej nej <laughs> vi ska ta dig till något tryggt och lugnt ställe Det kommer jag också att vi ska allting kommer att bli bra Följ. Följ med här Ja, jag försöker plocka upp hans eh, handkrosnycklar och alla nycklar och där han har på sig ja, ja Ja <skratt> Ja, det du, du lyckas Jag tar dem och så stoppar de i fickan Och han sätter då i ren säkerhetsåtgärd så sen så, så Ja, är det rödvändigt det för det gör jävligt ont när jag har på mig Ja, ja, vi kan kan kan jag få få få åka oh, på något annat sätt än att sitta med. <laughs> jag ja. har spick. Eh, ja, ja. Ser du dem? Ja, det ser jag. Nu, ja, du, du skulle kunna få ligga kanske på Ja, men hur då? Du ligger annars på ryggen så kan du kan ligga. Det <laughs> Jo, du laddades ryggen så du får... Nej, nej. Vi lägger här bak då. Vi kan, vi får nog ge fan i handborgarna så... <här> vi får... Alltså, vi, får ja, vi kör till sjukhuset. Tack. De, de sätter iväg en jävla fart med och allting. Jag försöker hålla det. Ehm... Uh, och det tar bara några minuter. Sen jag stannar dem. Mm. Och öppnar dörren. Ja. Och du tittar ut så det ett jävla sjukhus. Ja, jättemång, tänker jag. Och det kommer att med vård. Och pepsen. Ja, aj! Säger Jag lägger det inte på rygg. Ja, perfekt! vad Välkommen ensam! Ja, vad har varit ute för sig. Ja. Jag vet inte, ger han 50mg av det här. Då. <skratt> och jag... och äh, jag rullar smul på vår? Ja. <skratt> du har mått smättstillande. Då spanar jag och ser om jag ser någon gubbe Ja. <skratt> <skratt> Det står en gubbe i gruppen i rektionen. Vad var? Men du kul att bifoga. Det <skratt> här då blir det bara. Direkt. Han du med? Jag sa jag hade en röv. han blev med en steroid motykis till i dig Du Är dum. tom? Ja, dum. <skratt> Det är värt att andas försvunnit. Du ser världen, eller tak taket, falla förbi och du ligger på magen. Vi <här> går med falla förbi. <här> du vet inte riktigt hur, men på något sätt så plötsligt är du, ligger du i säng någonstans. Jag det är upp på seken... Folk säger, nej vänta nu, du får inte ställa dig upp. Jo, men jag måste! Jag måste, måste. Jag... jag måste... Sista säger den här patienten, det var Ja nej nej nej, det behövs inte! Jag... Vad är det på sköteskapet? Det är gammal sköteskap. gammal sköteskap. Ja. ja. Mm. Hon sipplar med spruta. Jag kastar min boll och det skall. Åh snälla, du ser Det den på den här stackars sjuksköterska som skriker och försöker picka dig <går> och doktorn slipper. Nej! Jag är nästa då! Och, uh, jag tror på din <går> grupper på rummet fort igår. <går> jag tycker jag inte fort, <går> nej. Wow! Kan, kan doktorn släppa sig ut ur rummet? <går> du kommer ut i en sjukhus covid år, tror du? Ja. <går> <går> och det, det verkar vara i den här änden så är det Korridorer, två håll, en, en, en, en eldkorsning. Längre upp verkar det vara någon slags byggarbete. Alltså de håller på att bygga om i den andra enda korridoren. Ja. Där är inte något folk, men här runt omkring dig här är det folk. Vad är det att på ja, Andra patienter. Ja. Alla patienter, personal. <laughs> Stopp av, hör du, är inne på rummet. Just en, ja, vi kan hit där Ja. Eh... Uh. Är den, den, den kom precis, så det klivde ut folk. Jag i med hiten. Här står folk sitter på dig. <gör> ehm, Ta på honom, hörru. Ehm, Okej, okay, säger de. Måste, måste jag försöka hålla fast dig? <gör> ja, ja nej. Jag försöker äh, på äh, <gör> <något> hitkappar. Du försöker på alla hitkappar? Ja. <gör> ja. Hitten äh, slår plötsligt igen dörrarna. <gör> Ja, bara ta ta Du jag, inte, jag till och sen <skratt> ja, vis, var ganska många hissen för den is. Oh <laughs> Målningsplan i den, i ögonhöjd, ungefär. Ja, det vi klämmer in i någon av morgonen. Ja, men det kommer jag om ont sen. <skratt> det skickar ju. <skratt> ja, det är det den översta eller understa? Du kan nu klättra upp eller klämma in under. Vad verkar det för dem gick någon ute här, eller? Ja, de verkar likadant att skydda. Det är släkt, det är vet, den Då tar jag den under. Upp. Jag jag tar, jag är en ja, det kan det här jämfört med Ja. du kommer ut eh, i en korridor. Eh, folk står där och tittar på dig. Ehm... <gör> um, Har jag är på att bilding, kanske? <gör> Nej, <gör> <Ja>. <gör> <gör> så. Är det är en skydd, det står i ögonklinik. <gör> <gör> <gör> ehm... en bast som finns längre bort i korridoren. Om ja, ni kan se mig uppe och höra nya glasen igång. Det här är ett test av äh, amerikanska politikförbundet <här> <här> <här> <här> <här> Nästan Gick till vaxen, där gick inte <här> Och springer mot i en batong Det <här> vill byta va? Ja, det vill Det har inget kvar, det har inget kvar ordentligt Det vi har, där Vad Vaxen springer mot i en batong Vad gör du med det Lägg dig på golvet, säger han kommer något fall. men Jag Han slår. Ja, jag försöker skydda med själv. Jag Ja. Han missar. Då faller handlöst på golvet. Och sprattlar. <laughs> eh, då springer han. Så det har liksom jag stod. Man har det baktänkt Ja, ja, det var det. Det var jag tänker. Det är så att så, Ah, ja, det har han väl du? Han Ja, han har inte helt här Ja, okej. Men du springer då den du, du ser lite dörrar. Du passerar in, det står operationssal, du ser, det står väntrum och du... Ah, ah, ah. Ja, in. <laughs> ja, ja, ja. Då kliver in. Vändrummet är upp på hur Ja. Ja, det sitter lite folk där väntar läser ja. tidningar. Ja, det där alltså då. Sitter en par gamla kärningar och... Sitter någon liten pojke där med sin mamma. Ja, sitter en, sitter en gubbe där och läser också. Jaha. Har han Nej, det var det <skratt> inte. Men <skratt> det verkar som att de har hängt av sig ut i på en... Åh, oh, vad har så då den här? Nej, jag är bara tittat till här, Åh, finns det någon rocker eller någonting med? Ja, det gör det. Men för att titta tittar såhär, vad fan, du, jobbar inte här, eller? Ser de ut som att de får åka? Nej, jag nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, gör nej, nej, nej, nej, nej, nej, det har vi öppet att på den, och sen uh, uh, neråt. Ja, det är Nighthound som springer efter. Uh, Nighthound? Ja, men det är rock. Nej, det är min! Nej, det är polit! Det är min! Du är på väg, du är i springen på då och du ser att ja, här, det, här är det nog lite mer allmän av för lik för här är någon reception där om du springer förbi, och du ser någon som tänker mm. att vad jag. Ja, ja. Alla trappor, både upp och ner. Ja, men då går han ner. Ja, ja. Tanten hjälpte fortfarande. Och är går han. Ja, men jag springer ner. Jag spelar ner. Du hör bakom dig Och sen en duns och times. Ja, jag springer ner mot varandra. Ja, andra skrik bakom mig. Åh, jag? Ja, men, Du kommer ja. ner i någon stor... ...sån här ...stor uh, entrésal. Mm. Med tre receptioner och... en ...fin fontän och... Ja, jag, jag tar på mig rocken så här. sen så går jag sagt ut. Stoppa om! Stoppa mm. han i rocken och då råsar förallet! <skratt> <skratt> på cade där titta lite dig? på Nej, nej, jag går jag, jag och Du ser vakterna vi, vid ingången så här. Så här väntar om och tittar så här på tropparna så De får syn på dig och bara så, så Sina ja, så. Du är stannad. Gå. Vänta på någon annan, så står jag inte. jag igen. Boksa, och har ha råd att så måste du gå på. Nej! <skratt> ja. Nej, det, det går vi inte på <skratt> ja. det här. Aj, Nej, ja, då! Nej, det går vi inte på Nej, nej, nej! då får vi nog helt enkelt... Ja, det är du Det är bara du kvar. Ja, gör Jag, jag, jag, jag sådana kvar. <skratt> ja. Veta bara med sådana här taser. Då blir jävligt lugnt. <skratt> <skratt> nej! <skratt> jo, nej! <skratt> Du skrev vi in ut det här. Han skrev Lägg dig ner på golvet. nej. jag Nej. Nej, nej. Lägg dig av honom. Hon har ontat mig. Ja. Kan man äh, försöka ta den i vårdnån och på det så man använder den? Ja, om du lyckas. Jag kan Ja, det har ja, okay. äh, jag lärt Nej, det har jag lärt har lärt Jag har lärt dig. Jag har Jag har lärt har Jag har lärt dig. dig. Jag Jag har Jag har Jag dig. Jag har men kommer vi ut här från sjukhuset. nu är vi mitt i stan ser du. Nu ska. Alla ser då oss och oss uppåt. Väntar uppåt. Ja. Ja, det är väl mycket folk. Det är väl att jag totalt är det är mitt i stan. Mitt i stan, massa affärer. Oh, så fint. Ser lite folk, gubbar. Ja. Ja, Ja. Det är Vad fan är det? <gubbar> Säger du att han var inte så ung som du trodde? Nej, okej. Okay. Ja, <laughs> oh, ursäkta mig. Säger Ser att han är... ...lite större än du trodde? Okej! Okej då! <laughs> okay. <laughs> okay. Ja. Titta på dig. Ja, det, det var absolut inte meningen. Jag får sådana spars. Vi ska rycka här, men... Det är en biljett? Alltså, Nej, det var en bild den här gången. Okej. <laughs> då <laughs> mm, säger han. Ja. Att du och jag ska nog... Uh... Kan du prata Nej! Jo, <det> jag! <skratt> jag visste inte! Hur fan ser du ut, säger han sen? <skratt> <skratt> ja, jag, det kan man jävla undra! Jag har en väldigt dålig dag och betrådad och allt möjligt! Ja... Förstår jag, jag jobbar som psykolog. Jag skulle <skratt> vilja ge dig mitt kort. Du verkar ha många problem. <skratt> ja, jag kan ta det. Ja, just så går det för min gammal gubb. <skratt> <Allvaro snäll. skratt> ja, jag är allvarligt. Oj. Jo, du kallar dig. Ska <skratt> bo Ja, då. Ja. ja, det? Jo, du vill Ja. Jag vill inte på dina åk. Det <hör> ja, att spikarna hade penetrerat lite in i organ, så ja, jag och organ. <hör> ah, ja. Jag utgår av bika. Jon, får du det på gatan? <hör> ja, Nej, det är, ja, det är. Jag inte jag har nio. Hur mycket fick du? Vi fick åtta. Sex, tycker jag tror. Jag, jag fick fyra. Ah, ja, jag känner någon mer på <hör> Nej, inte så, Vi kan fick inte använda alla mina skils, vi fick bara använda finfärdighet. Vi fick inte använda en. <tryck> <tryck> <tryck> Nej, gamla tanster var ju... <tryck> <tryck> det var Det Få haften av gamla gubbar. <tryck> <tryck> <tryck> och smeta in sig själv i klätiga substanser. <tryck> det är i alla fall tre tillfällen. <tryck> ja. Ja, det är ju länge råk så jag har Nej. Det var faktiskt rätt så rörigt. Många lyckades ge oss jävla märkliga anledningar. Nästa gång bara spela på det, ska jag hoppa måla på så många möjligt. Det var fantastiskt. Det var Det Det var Det var fantastiskt. Det Det var fantastiskt. Det Det var fantastiskt. Det Det är Det Det är fantastiskt. Det Det Det Det Det Det Det Uh, Gamlingar har det så bra. <skratt> ja. <skratt> det är jävla. Jag visst. Så litet åt lite, lite göm i hatt där ska man slava. Det är Ni har hört Uppetusgruppen spela Alla är John av Michael B. Sullivan. I original Everyone is John. Se podcastnoteringar för länk till hållspel. Musiken ni hörde var Spasmatica Polka av Kevin MacLeod. Besök incompetech.com för mer av hans musik. Den här podcasten är producerad under en Creative Commons-